Това висше аз, което може да се роди във всяка човешка душа, ни дава указание за раждането на божественото в човечеството през време на събитията в Палестина. Така, както във всеки човек може да се роди висшето аз, така е родено в Палестина висшето аз на цялото човечество. Както от слънцето зависи целият живот и светлина на земята, Всичката деятелност на Земята е обословена от Слънцето и Неговата топлина. Така от раждането на Божественото аз в човечеството, в лицето на Исус от Назарет, зависи раждането на индивидуалното висче аз във всяка човешка душа. Той е онази енергия, онзи пулс, който дава стимул на всяка индивидуална душа, да роди Висшето аз, божественото в себе си. Така именно, с идването на Христа на земята в тялото на Исус от Назарет се създават условия за пробуждането и възраждането на висшето човешко аз. С това се започва пътя на възхода, пътя на еволюцията на човечеството. Затова казваме, че Христовото събитие означава край на инволюцията, и начало на еволюцията, т.е. възхода на човечеството. След като изтъкнах накратко за периодите в проявлението на Логоса, където споменах, че в първия период, Сатурновия, Логосът е действал чрез принципа на любовта, проявена като топлина. Във втория период, Слънчевия, той е действал с принципа на истината. В третия период, лунния, е действал с принципа на мъдростта. И в четвъртия период, земния, логосът действа вече пак с принципа на любовта. Но като синтез на всички божествени принципи, за да формира азъв човека, когато влага като зародиш в трите обвивки, това е квасът, поставен в трите мери брашно, за което споменава Христос. Христос казва, Царството Божие е подобно на квас, който го взема жена и го постави в три мери брашно. Това Царство Божие, поставено в трите мери брашно, е именно азът, който е поставен в трите обвивки, които са оформени от логоса в течение на трите предшестващи периода. Задачата на земния период е развитието на аза, в когото постепенно трябва да се пробуди висшето божествено аз, висшето божествено съзнание, в което все по-пълно се проявяват божествените възможности. Това развитие Пробуждането на висшето аз става постепенно в течение на цялото земно развитие. Това пробуждане на висшето аз става на степени. Това именно проявление, пробуждане на висшето божествено съзнание на висшето аз е описано в следващите стихове на Евангелието на Йоанна. Шестия стих се казва Яви се, че ловек, изпратен от Бога на име Йоанн. Погоре казах, че това е човекът, в когото имаме най-пълно проявление на аза, в когото имаме пробуждане на висшето аз. Следващия стих се казва, Той дойде да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез Него. Това е посветеният човек, пробудено божествено съзнание, който свидетелства за светлината. Т.е. говори на хората, че божествената светлина живее във всеки човек, за да се вгледат хората в себе си и да открият тази светлина в себе си. В осмия стих се казва Не беше той светлината, но дойде да свидетелства за светлината. Светлината, за която свидетелства беше Словото, което се проявява в Него. Затова Той може да свидетелства за тази светлина. В 9 стих се казва «Истинската светлина, която осветява всеки човек, идеше на света». Тук се намеква, че Логосът постепенно слиза към земята като една истинска духовна светлина която се проявява чрез всички, в които душата се е пробудила и божественото е проявено в тях. Тук става въпрос за проявата на Логоса чрез всички водачи и учители на човечеството, които в миналото са го водили в пътя на светлината, в божествения път. Следващите стихове. 10, 11 и 12 се говори за проявлението на Логоса в течение на земния период, като се казва Той бе в света и светът чрез него стана, но светът не го позна. Той е проявен в целия свят и прониква всичко съществуващо, което образува света, който чрез него е станал. Но този свят, създаден от него, го не познал. В 11 стих се казва Освоите си дойде, но и своите не го приеха. Освоите си, т.е. от тези, които той е създал, дойде той, но те не го приеха. И по-нататък се казва А онези, които го приеха, Даде им власт да станат чада Божии, си реч тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от поход плъцка, нито от поход мъжка, но от Бога. Тук става въпрос не за едно външно приемане, но които вътрешно са възприели, които вярват в Неговото име. Дава им се власт да бъдат чада Божии, да бъдат синове Божии. Значи тези, които приемат логоса като светлина в себе си и които вярват в Неговото име, т.е. които са пробудили висшето аз в себе си, което е Неговото име, на тях дава право да бъдат синове Божии. Те са тези, които не са родени по физически начин, а от Бога са родени. И Христос казва някъде. Роденото от плата плъте, а роденото от духа духе. Роденият от Бога значи роден от духа, роден по дух. А това са тези, у които е пробудено висшето божествено съзнание. В които се е пробудило висшето аз и са станали синове Божии. Това са посветените от всички времена, които са били служители и свидетели на Словото в течение на целия земен период до наши дни. В 14 стих се казва И Словото стана плът и пребиваваше между нас. И видяхме славата Му, като на единороден от Отца, пълен с благодати истина. Тук се подчертава, че Логосът се въплатява в едно физическо тяло и прибивава между посветените, чрез които в миналото се е проявявал като светлина. В 12 и 13 стих се говори за посветените, които са родени от Бога, които са приели Логоса, Бога в себе си и живеят в Неговата светлина. А в 14 стих се говори вече за самия логос. Самият Бог станал плът, т.е. това, което било в началото на битието. Което породило целия свят с всички същества в него и което обитавало спящо като семе във всяко същество, в средата на земния период, слезе на земята и се всели в едно човешко тяло, за да даде импулс на божественото семе, на божествения зародиш, който дреме във всяка душа, да се пробуди, да израсне, да възкръсне. И тези, които са родени от Бога, между които е и Йоанн, който пише това, казва «Видяхме славата му, като на единороден от Отца, пълен с благодати и истина. Те не са видяли само физическия Исус, но са видяли и са били в контакт с Бога, с Логоса, който се е вселил в Него и се е проявил чрез Него. Значи от 1 до 14 стих се описва пътя на Словото, това, което беше в началото на битието, което породило всичко съществуващо и се затворило във всичко, като зародиш, към средата на земния период слезе на земята в плът, във всичката си слава, т.е. с всичката си светлина и пълнота, пълен с благодати и истина. По-нататък Йоан описва вече какво представя въплатеното Слово. 15 стих се казва Йоан свидетелства за него и викаше казвайки Ето онзи за когото говорех който иде да под подир мене достигна да бъде преди мене понеже спрямо мене беше пръв. Тук Йоан Крастител един от най-висшите посветени определя какво е положението на въплатеното слово спрямо посветените. Спрямо родените от Бога. Той, който иде физически след Йоана, достигна макар и в физическо тяло да бъде пред Него, защото спрямо Него, спрямо посветените, Той е бил преди тях. Затова Той казва, преди да бъде Авраам, аз бях. Аз бях този, който беше в началото. Това е свидетелството на най-великият посветен, за когото сам Христос казва. Не се е повдигнал по-голям от Йоанна кръстителя, от родените от жена, значи този, най-великият, свидетелства, че този, който е вселен в Исус от Назарет, е бил пред Него и преди всички като Него. Такова е схващането на християнския езотеризъм, на християнския мистик по този въпрос, с който някои спекулират и поставят Исус Христос като един посветен от човешкия род. Ние видяхме в главата за Исуса, кой е бил Исус, Разбрахме кой е бил Христос. Тези неща не се доказват по външен път. Всеки сам трябва да ги опита. Всеки, който е роден от Бога, той е приел Христа в себе си и знае, че той е станал плът и е действал в течение на историята в плът в продължение на три години. В течение на тези три години той е дал импулс за развитието на висшия аз във всички човешки души. Понататък, в 16 стих, Йоанн продължава Защото ние всички приехме от неговата пълнота благодат върху благодат. Значи, един от най-великите междупосветените свидетелства, като казва Всички ние Тоест всички посветени, всички пробудени души са приели неговата пълнота, пълнотата на Словото. Това е много ясно и без коментар, че всеки посветен съзнава като апостол Павел, че, цитирам, сега вече не живея аз, но Христос в мене. Това е състоянието на всеки истински посветен. 17 стих Иоанн казва Понеже законът беше даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Христа. Моисей даде на човечеството външния закон, защото хората тогава не бяха готови за приложение на вътрешния закон, който е написан в самия човек, на благодата и истината, т.е. вътрешния закон, който е написан в душата на всеки човек, дойде чрез Исус Христос. Словото, което става плът, създаде условия на човешките души да погледнат в себе си и там да намерят вечния закон, по който да живеят. Понататък Йоан ни разкрива тайната на логоса както е дадено в началото. Той казва, Никой, никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на Отца, Той го изяви. Значи, Единородният син е изявление на Отец, на Абсолютния Дух. А Абсолютният Дух никой не го е видял, даже и великите посветени. Но единродният Син го прави вече познат и може да бъде видян и да се влезе във връзка с Него. За това Христос казва Аз и Отец ми едно сме. Така че онзи Бог, който е говорил и се явявал в течение на човешкото развитие на пророците и посветените, това е единородният син, Словото, което в средата на земния период слезе в човешко тяло на земята. После Иоанн говори за себе си, а заедно с това и за всички посветени, като казва Аз съм глас на едного, който вика в пустинята Прав, правете пътя за Господа. Всеки един посветен е като в пустиня, защото всички човешки души спят и в тази човешка пустиня вика посветеният, Прав правете пътя за Господа, който иде да се всели във вас, който се пробужда във вас, като казва Прав правете пътя за Господа. Той подразбира учението което посветените са давали на онези, които искат да следват пътя, да не остане само едно книжно учение, а да се приложи в живота. Като се приложи, тогава божественото, което се пробужда, ще намери подготвена почва и ще се прояви правилно. След това Иоанн говори вече за въплатение в Исус Христос, като казва, аз кръщавам с вода, а посред вас стои един, когато вие не познавате, онзи, който иде подир мене, който преден ми биде, комуто аз не съм достоен да развържа ремака на обувката му. Тук Йоанн ни казва какво е отношението и положението даже и на най великия посветен спрямо въплатения Бог – в лицето на Исус Христос. След това се описва, че Исус идва при Йоан, за да бъде кръстен. В 29 стих се казва: Наследния ден Йоан вижда Исус, че иде към Него и казва: Ето Божия агнец, който носи греховете на света. Той е за когото рекох Подир мене иде човек, който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше пръв. Тук може да се разбере, че Иоанн говори за този, който е въплатен в Исус от Назарет, преди да се въплати в него Христос, като казва Подир мене иде човек, който достигна да бъде преди мене, защото спрямо мене беше пръв. Ние видяхме, когато говорихме за Исус от Назарет, че в него бе въплътена душата на Адам, която е създадена от Бога и Заратустра. Заратустра беше преди Илия, който е Йоанн. Той е онзи посветен от човешката раса, който се издигна до най-висока степен на посвещение и когато Божественият дух напълно го проникна чак до физическото тяло. Иоанн по нататък казва И аз не го познавах, но дойдох и кръщавам с вода, за това, за да бъде той изявен на Израиля. И Йоан свидетелства и казва Видях духа да слиза като гъла под небето и да почива върху него. И аз не го познавах, но онзи, който ме прати да кръщавам с вода, той ми рече, онзи, над когото видиш да слиза духът и да почива върху него, той е, който кръщава със святия дух и видях и свидетелствам, това е Божият син. Казаното е ясно само по себе си, но ще направя някои малки забележки за още по-голяма яснота. От горния пасаж се вижда първо, че Йоан е бил във връзка с духовното ръководство на човечеството, което изпраща посветени с определена мисия в света. Второто нещо, което ни е казано е, че Йоанн е ясновидец. Този, който го е пратил, му е казал Ще видиш, че духът слиза като гълъб върху него. Този дух, който е слязал като гълъб върху Исус, е бил духът на Христос, който слиза да се въплати в тялото на Исус от Назарет. А Йоанн е видял духа във формата на гълъб, а не физически гълъб. Значи, видял го е с духовните си очи. И третият извод от горната мисъл е, че раждането на Исус и въплатяването на Христос в Неговото тяло не е случайно явление, а ръководено от духовните ръководители на човечеството. По-нататък се говори за това, как на другия ден, като минава Исус през мястото, където Йоан кръщава, двама от учениците на Йоан тръгват след него. Единият от тези ученици е бил Андрей, братът на Симон Петър, а другият самият евангелист Йоан. Андрей казва на Петър и го завежда при Исуса. Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в Него и рече: Ти си Симон, син Йонов, ти ще се наричаш Кифа, което значи Петър, Канара. Това е станало в Юдея в областта около реката Йордан, където е кръщавал Йоанн, и затова в 43 стих се казва. На другия ден Исус възнамерявал да отиде в Галилея и намира там Филипа и му казва «Дойди след мене». Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър. След това се казва, че Филип намира Натанаила и му казва за Исуса. Описва се срещата на Натанаил с Христа който му казва, че го е видял под смоковницата и затова той е повярвал, че Исус е Христос. Натанаил му казва, Учителю, ти си Божи син, ти си Израилев цар. Исус в отговор му казва, Понеже ти рекох, видяхте под смоковницата, вярваш ли, повече от това ще видиш и му рече, истина, Истина ви казвам, от сега ще видите небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат на човешкия син. Целият този разговор крие в себе си много тайни, за някои от които споменах в главата за призоваването на учениците. Натанаил, който е имал известно посвещение, принадлежи на кръга от малките мистерии, които са символизирани със смоковницата. Той разбира, че пред него стои един, който принадлежи към великите мистерии и познава в него въплатения Бог, Логоса, и затова казва Ти си син Божий, цар Израилев. Значи Божият син, е цар Израилев, цар на посветените в божествените тайни. Тук не става въпрос за цар на еврейския народ, а за цар, учител и ръководител на посветените. В този смисъл той се разкри и пред Пилат, когато го попита Ти цар Израилев ли си? И той казва Ти каза, Тогас, той е написана кръста, защото Христос действително е цар. Но не на земното царство, а на небесното. По такъв начин се оформя основната ядка на новата езотерична група, която Христос образува в сред еврейския народ и в сред човечество. Нова духовна светлина Навлизаше в света, която прониква човешките гъбини и събужда божественото, което като зародиш е скрито във всяка човешка душа. С пробуждането на това божествено започва нов етап в човешкото развитие. От досегашния етап, който беше етап на слизане и при който човешките души бяха изпаднали под робството на тъмните или се преминава в нов етап, когато Синът Божий се принася в жертва и поема греховете на света, за да открие пътя на възхода, да даде подтик на Божественото във всяка душа да се прояви. С тази мисия Христос започва своята дейност на земята.